One western. Mm -hmm. This is western. Mm -hmm. Señoras años buen día Aquest és el programa número dos de Tapa Esport, darrere retallada, període del qui paga descansar, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més. A la olla! We wish, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, Estem començant a pensar massa, ja potser amb les festes de Nadal, i nosaltres no serem menys. Abans, però, de que ens passin els reis, haurem de passar pel Cagatió, un moment màgic per tota la família, on es reuneixen amb un estat d'alegria, un estat de pau, un estat d'amor, un estat de paciència màxima, un estat independent on la llibertat dels seus membres està per sobre de tot. És més que una família. És com un clan, com una espècie de quartier general, on es marquen ja quasi totes les directrius per passar la resta de les vacances. I que després de fotre-li quatre hòsties, el tio caga. I no m'estranya, i qualsevol no cagaria. Si a mi em fotessin quatre, aquest perlor, aquesta rajada de garrotades, cagaria, saltaria... I si m'aporeu, molt fins i tot ballaria la consagrada. You right Avui, llissabte, 14 de desembre, són de 2012, perdó, són de 2012, que dic? De 2013, 2013, no? <laughs> Anem un any enredarits, veus? Tinc un any menys. Però no he crescut de cop per això. Són les 12 55 minuts amb una temperatura de 8,8 graus centígrads, amb una humitat del 67% i una pressió atmosfèrica de 1032.2 hectopascals. Benvinguts! A Esteu a la sintonia de Radio Porreig, emisora municipal avui, amb joia i alegria, pel 107.3 de la vostra FM. ¡Gracias! Encara, però, ha falta uns quants dies. Això sí, mirant de regull a les nostres festes, nosaltres, com sempre, ens concentrem en el que ens pertoca. I encara, en aquests moments, no tinc ni la més mínima idea del que és. Noies, a veure, què ens pertoca? Cap a on hem d'anar? Bé, és igual, no ens és cap problema. No hem fet mai el que ens pertoca i hem arribat fins aquí. No crec que tampoc sigui un problema massa, massa greu. Ai, bé, que m'ho deixava. Veieu? Tornant al tema del pobret. Ai, i millor dit, i mai millor dia, perdó. Caga tio. Però ja ho sé, és que m'he de concentrar en altre i que ara en aquests moments, precisament, no me'n recordo. Però com que no és un problema massa massa greu, he de solventar abans el tema de les vacances. <ríe> això, segons el caga tio d'Avellana o B de Torró, l'última notícia d'aquest tronc, perquè és un tronc. No ens hem d'enganyar, això sí, màgic. Però no deixa de ser un tronc, que pagant-lo estem creant un clima de violència. Tampoc ens hauríem de gastar-les com algun mosso però sí, controlant el cop. I que penso que a totes les famílies sempre n'hi ha un violent que diu pica més forma, caca, com dius padrera, ja Bon cop de pal, bon cop de pal, defensors del Nadal, bon cop de pal. Aquest, tranquil·lament, podria ser ben bé l'himne d'aquest Nadal, tot i que després de les garrotades arriben les abraçades, arriben els petonets, arriben els mimos, arriben les carantoines i arriba una entrevista que de moment no l'hauríem de passar, eh? perquè aquesta entrevista sonarà íntegrament en l'espai que ve després del TAP Esports, que és l'informatiu, el, eh? el nostre director de la ràdio amb l'Oriol bueno, Roser, ja sé qui és, no? el guanyador del Sub-21 d'Estats de, de, de, Units, campió eh? allà de, de la Lliga de Futbol als Estats Units. Després en parlarem una miqueta més d'ell, seguirem per això de moment amb la nostra guionet del començament eh? doncs com dèiem, arriben els petonets eh? després de les garrotades arriben els mimos arriben les carantoines arriben els acostaments, arriba la festa arriba la disbauxa és el que passava, eh? i no és el carnestoltes no, és la Mari Morena ja se veu, la nit bona on tots els clans s'ajunten per participar en diferents modalitats de ball, individuals, parelles, trios i grups, ensenyant les seves coreografies, mentre d'altres s'han de conformar amb demostrar les seves habilitats, si més no, per no caure. La, la, la, la, la. Però què carai, si la nit és bona, endavant I endavant hem d'anar amb el programa perquè Per no variar, arriba farcit de notícies Des de tots els punts d'aquesta gran comarca, al Barguedà I que com sempre, el començarem amb la cançoneta Avui, ens la l'apropa l'Axambusto En visca la meva sang Fins ara mateix, salutacions cordials més que la meva sang Més que tot l'or d'un banc Més que puc de cridar. Més que puc de prudar. Tu ets molt més important Més que puc de soviar Més que saber oblidar No canviaria res Per poder despertar I que me siguis mirant No, no, no, no No, no. no, no, no tinguis por desitjar Faré. Jo sé, més que la meva sang, més que poder saber on hi ha, més enllà, doncs no m'importa que passi demà, si estic al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat, que mai no existirà, no m'importa si a ja tant, com t'ha Estic M'has ensenyat Més que la meva Saps més que pures saber El que més enllà Doncs no m'importa si és que passi demà Si et tinc el meu davant Res no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 Són la 1 i 6 minuts com estem avui, mare de Déu. Deu ser el sopar que tenim, que ens espera avui, eh? eh els de Ràdio Porreig. Aviam que estindran sorpresos els del Vox Populi, eh? Deu dir que s'organitzaven ells una altra vegada. Bueno, avui tornem a tenir la Mariona amb tots nosaltres. Mariona, bon dia. Hola, bon dia, molt bon dia a tota l'audiència que... I sobretot a tu, Sunyer, ah. moltes gràcies, molt bon dia bon dia, Mariona, gràcies per ser aquí, home uh, Avui, ja veus, entre tard, tenim el Marcoma, perquè que sapigueu que tenim el Marcoma amb nosaltres Que ens explicarà doncs, l'última hora Bon dia Bon dia, Jaume Bon dia, Jaume Bon dia I bon dia, Josep, uh, avui tenim a Josep, que ens parlarà de bàsquet Molt bon dia Poder de bàsquet i prou, no? Sí, que he de tinc un partit de bàsquet, també bon, A uh, on tens el partit de bàsquet? A Cardona a Cardona, amb qui jugues ara? Amb Porreig. Jugues amb el sí. Has deixat la salle? Sí. Carai, què ho fa? És que eren molts entrenos i també havia de baixar cada dia, molts dies a Manresa. A mi no li semblava bé els ho representant. I això i això què es nota, Porreig? Bueno, no, saps, no hi ha viatge d'onora i tot de això. esportivament, ara han tornat ah. a agafar un vell, no?, conegut. Sí. Um, que fèieu parell amb en Sàlvio Balbanya, també, no? Sí. Sí, sí, a més, bueno, tenim un bon equip. Sí? Sí. Bé, bueno, doncs me n'alegro per vosaltres, que torneu a estar junts i aviam si fotem... Una bona temporada. Una bona temporada, fotem llenya hem aquí. Vam començar a, a funcionar, vam veure dels tres més partits, però llavors vam guanyar tot el que hem jugat. Veus? Vam començar a funcionar, però guanyem. Perfecte, doncs estem molt contents nosaltres. Després d'aquí una miqueta parlarem del bàsquet. Res, serà, serà breu perquè tenim molt poc temps. Parlem del latisme. Curses i caminades solidàries a Berga. L'associació esportiva... Ja sabeu, perquè amb el motiu de la, de la Marató doncs es fan moltes coses aquí al Berguedà. I una d'elles és aquesta, que l'associació esportiva Mountain Rainers organitza demà a partir de les a 10 una cursa i una caminada en benefici a la Marató de TV3. La cursa té un recorregut de 12,5 km i 785 metres de desnivell amb sortida des de Berga i anada i tornada a Caral. La caminada té un traçat més curt de 6,5 quilòmetres. Parallelament, el Consell Esportiu del Berguedà ha presentat una cursa escolar a tres quarts de deu. En tots els casos, a les proves s'iniciaran a la plaça de Sant Pere. Les inscripcions es faran a les 8 del matí, ho sabeu, demà a les 8 del matí a, Sant, a la plaça de Sant Pere. Perquè fa el cicloturisme, l'All Llobregat mobilitza els cicloturistes catalans per segon any consecutiu. El Club Ciclista All Llobregat Pla i Baixada, aquesta és bona, eh?, organitza una sortida d'àmbit català solidària amb la Marató de TV3. Es pretén que els clubs ciclistes de Catalunya surtin demà les carreteres catalanes i acabar a la capital de la seva comarca. Al Bages, la concentració final es farà a abas i el Berguedà en aquest cas, G Dunella. Bona actuació dels atletes del club atlètic Bergen, competicions atlètiques en l'àmbit català i estatal. Estacable la tercera posició de Xavi Tomàs en els 10 quilòmetres de Madrid, trofeu Aquiles. També remarcable la participació del Cros de Granollers en el cas d'estacar els podis de Pep Vázquez, tercer en veterà, majors de 35, i de Lídia Pons, tercera en l'apartat Open Femení. Altres resultats d'aquests atletes del club atlètic. Berga a Open femení, sisena Mònica Alcarat, desena Maura Conill en veterans majors de 35 anys. 11è Albert Llorenç amb veterans eh, eh, majors de 50, tercer, Benet Montalbán en júnior masculí 15è Lluís Camproví, en sènior femení, a més de la segona plaça per equips, atorrzena, Mònica Muñiz, divuitena Esther Reigu i 21na Laura Mas, vintena també Mònica Pérez. Um, a Cursa Cacerres demà perdó, el Club Orientació Berguedà i Ajuntament de la localitat organitzen la segona edició de la prova que donarà suport també a la mà a de TV3 la sortida dels primers corredors es durà a terme a les 10 del matí ja ho sabeu, demà també a Casserres més cosetes, Cursa d'Orientació mm -hmm. I pel que fa a patanca primera divisió, tots tots aquesta setmana sí que ho podem dir amb la boca ben alta, bueno no, amb la boca no amb la boca ben, la boca ben grossa eh la veu ben alta perquè a la primera, tots els partits jugaran demà i a partir de les 9 del matí a la primera divisió Sant Bartomeu Gironella, Vila d'Homeu 9 eh para Ignasi Puig. Se m'estan abrumant les ulleres. Segona divisió, Viladomíu 9, Amigos de Castellgalí i Cal Riera, Belsereny. I pel que fa a la tercera divisió, Pinedes de Castellnou, Viladomíu 9. I amics de Cacerres, Sallent. <fixi> Aprofitar aquesta cançó tranquilleta relaxant, parlarem de dars perquè dars semblava que no, que no hi eren però Déu ni do la feina que estan fent perquè en el campionat de Catalunya hem deixar else allà al el Campionat de Catalunya. Doncs eh, celebrat esplugues de Llobregat, el club de la xarxa va acabar la segona posició per equips després de la final amb el palafrugell. Llavors tenim que... El club de la xarxa de Proreig és líder a la vintena Lliga Comarcal, després de l'onzena jornada de Lliga Comarcal dels Darts ABP51. Això ho diguem que és una altra modalitat. Tots els anys lluitant a la club de la xarxa per fer-se un forat en el món dels darts de punta d'acer i resulta que el que realment ens va bé és dels darts de punta de flàstic, perquè anem primers. Doncs la xarxa de la classificació provisional. Fins ara la seva trajectòria ha estat immaculada, ja que ha guanyat els 11 competicions que ha disputat i, per tant, acumula el màxim de punts possibles, que són 33. En la segona posició és situar la trobada de Navas, que té fins ara 27 punts per les 9 victòries en 11 jornades. Les restes d'equip són Tinaha B, 25 punts, Èxit 23, La braseria 23, La Roma 22, El Messon B, 19, Barça-Sevilla 15, El Rentrer... A, 15. pistines, 15. Club d'Ars Bufalbent, 13. La Rentrer B, 7. Queen, 7. Tinaja, A, 3. Astòria, 3. I el Porró, 0. La Lliga té equips del Bages i del Berguedà. Et aquesta, aquesta modalitat de d'Arts juga entre setmana, no és com el dissabte com se jugaven les de punta de ser. Juga eh, entre setmana i els equips són de 3 formats per 3 jugadors. En aquest cas, eh, els, els jugadors que lluiten eh, per, per, per, no? per ser líder d'aquest torneig ABP51 són Hilary Pons, Enric Cid, Eduard Vilaplán i Gerard Balmes. Una altra cosa pel que fa als darts, important eh, pròximament... Amb el tancament definitiu del pub La Xarxa, aquest dissabte, o sigui avui, a partir de les 4.30, jugarà en memòria d'aquest mític i més antic local de l'Arts, el campionat Comiat La Xarxa, on hi uran els jugadors del primer equip, exjugadors, rivals, amics, enemics, hi haurà tothom, perquè aquest local de l'Arts també és el més antic d'Espanya. Però què dic d'Espanya? I de Catalunya, on l'important és participar-vos i esperem a partir de dos quarts de cinc al pub La Xarxa. Ara farem el Jaume. Jaume? I el boto aquest, eh? Jaume, aneu a parlar d'en Vol? Ara, Jaume, va vale? bé? Estàs? No Digues. Si sí. parlem d'on vol... Doncs oh, equip de tercera catalana, sèrie o masculina, primera fase, grup B, vuitena jornada... Humboldt, Humboldt Garbi Club de Palafrugell, Humboldt Verga. Ah, on se jugarà aquest partit? Al pala... jugat... no. sí, Palafrugell, al pavelló municipal de l'Avinguda de les Corts Catalanes. Molt bé, número 3, eh? Sí, no el 4 eh. que no ho massa amunt eh? sí. han d'anar 3. aquest partit és per demà a partir d'un quart de 10 And per on vols començar, Josep? Jo... Bueno, bon dia, eh? bon dia, de nou. Uh, jo començaria de petit a gran, del porreig a l'NBA. Què et Carambes, sembla? molt bé. Sortarem des... disparats, eh? Disparats. Bueno, començant... Escolta, amb el... jo tinc partits d'albergue, eh? Podem vale. alternar se si vols. Vale. Vale? Bueno, doncs comencem per més petits de tots, que són el caden masculí, de nivell C, que, bueno, que deuen haver acabat ara mateix, perquè començaven a tres quarts de a 3 quarts a quart de 12 contra el club bàsquet de Brera allà fora i de moment van cinquè amb dos guanyants i tres perduts la Brera anava a quart em sembla que ha empatat o sigui que aquí guanyava es quedava a quart no sé, el meu germà ja ha anat no sé com han quedat molt bé llavors el junior masculí nivell T, bueno, sigui el, el meu aquí, bueno, el nostre equip eh, juguen també avui a les 4 contra l'Ancardona.com a fora i de moment marxem sisens amb tres guanyats i tres perduts. És el que et deia, vam començar a perdre els tres primers, però llavors vam guanyar bueno, els 3 següents. M'estàs parlant categoria infantil? No, uh, uh, júnior. Júnior, perdó, sí. va vale, bé. Vale. Escolta, i, i, bueno, però com es veu aquest partit? Bé, bé, bé. Qui guanya es fica quart. O sigui, anem sisens, cinquens i els quarts, que els quarts també bueno, anem empatats tots. Qui guanyés ens ficaríem en quarts. Molt bé, teniu cap baixa pel no, aquest partit? No, no, no. no? tots? Sí. Molt bé, qui és l'entrenador vostre? L'Eric Tejero. Eric Tejero, doncs. tenir ja fa uns anys, eh? l'any passat vam tenir el Puigge i ara que estan ells. Tornem a tenir, tenir l'Eric Tejero. Sí. Molt bé, alguna cosa més del bàsquet d'aquí les sí. comarques? Sí, el júnior femení, nivell B, sí. juga demà a les 4 contra el club esportiu Sant Nicolau, a fora i de moment marxa cinquem, nou partits jugats, quatre de guanyats i cinc de perduts. Recordem també que al principi no anaven gaire bé Un, un, uh, no, uh, ara... sí, estan recuperant, eh? I estan, bueno, superbé, no? Quatre guanyats i cinc perduts. Bueno, en remonten moltíssim. Les noies del Proreig de bàsquet, sí. eh? I el senyor Femení també, ens sembla que no van començar gaire bé. Fora ja van també cinquenes amb quatre guanyats i cinc perduts, quasi calcat. Llavors recordem que el Senyor Femeni Tercera Catalana juga demà a les 11 Contra l'Innès de Sallanar. Bueno, llavors passem Bueno, dic que a part de, del Del Senyor Femeni que també estan en pujada, El Senyor també està super, Està també en una línia ascendent molt important ja tampoc que tampoc al principi Cal de funcionar Ei. Perquè me'n recordo un partit que anava a veure I no, no, no, això I ara mira, ja van cinquenes Si vols, ara penem, passem pel Berga Anem a fer la gent de Jaume doncs. Tens a punt el al bàsquet.s sí. doncs venga. Primera catalana, grup 2, tretzen a jornada. Club de bàsquet, Ipsi, Otto, SilL, Informer Baskettberga. Aquest partit es jugarà. Avui a partir de les 6 de la tarda. A Otto, Sil, ipsi sí Otto. com queda el Simpson Oto. Otto a sí senyor, allà. Bé, se'ns acaba la cançoneta Tornem a posar la mateixa, no passa res No, pararem, no posarem la de l'Euroliga Fins que parlem del Barça el, el que sí que parlarem és del Sots 25 masculí Fase prèvies, grup cinquena Desena jornada uh. Bàsquet Cardona, Tucci, Bàsquet Berga Aquest partit és per avui A Cardona Com deia... No, no, no Sava que ho deia el Josep No el Josep també van a Cardona, no? Sí Doncs mira el del Berge van avui però a dos quart de sis Quan acabem nosaltres començaran ells Mira, Veureu els, no, els del sí. bàsquet Berga like like like like... Anem pel bàsquet femení Aquest sí que l'ha comentat el Josep Tercera catalana femenina grup 4 Desena jornada i més a Seyent, Club de Bàsquet Porreig. Aquest partit jugarà demà a partir de les 11 del matí, sots 21, femení nivell A, grup 1, desena jornada. Un Bàsquet Berga, Club de Bàsquet Mata de Pera Taranja. Molt bé, i aquest partit doncs, es jugarà avui a Berga, a la capital a partir de la 1. tenim l'Albert aquí, ja podem tancar la porta eh? posant- nos els cinturons, que no ens enganxin els Mossos ui, ui, ui sap que no volia parlar d'això, eh? ai, és veritat és veritat, estic fatal, eh? tinc el dia tan complicat avui però tan complicat, que avui heu anat de pressa i avui heu solucionat tot i encara el que faig és emmerder-ho més, perquè abans el, abans el programa a nosaltres l'hem començat alhora però ha saltat a l'ordinador i no ens sentíem, després sí, sí, ja ja hem, hem hagut de tornar-ho a començar, ja estic al cas, ja Madre mía. Jo Passa tinc tot. una orella que em va i l'altra no va, eh? Sí que, sí? Sí. Anem bé. Posa't, passat, un auricular només, la. No, no, és és l'auricular, eh? no Ah, l'auricular. Sí, sí. Ah, vanos, menos mal. Sí, això arreglo. Uh, el que arreglo. El que, el que és, Albert, si no et sap greu, tornaré a treure la, la ja sí, sí. el cotxe més endavant, Treu, sí. no? Trevo, sí. Perquè si no, perquè, la, Tornem a l'aparcar. Aparca I tornem a parlar d'això perquè ens hem deixat algun, eh? Bueno, tampoc el bàsquet, però bueno Sí, el bàsquet sí, però tu volies dir-ho Albert El futbol Ah, el futbol, la gent del futbol El és futbol, base. De eh. el futbol, base tu eh. futbol. Acabem el bàsquet i fem el futbol I, I després del futbol, al Albert això és, això, això, això, ve, veus, ja, fem, ja fem la nostra crònica eh? Sí. Eh, Així la gent ja saben Que ens escolten el que farem després O sigui, tot menys anar bé <ríe> I el pol El pol eh, Josep Bàsquet, sisplau, sí. bueno, posa una mica de serietat Parlem d'ACB eh... Recordem que aquest, aquesta, durant aquesta setmana ha jugat el Barça Que va perdre contra el... Contra el... Contra el... Eh? No CSC el... sí, sí, de, de Moscú allà, allà a casa seva, de 14 punts aquesta, I la Baràs, ja, eh? I, I, la Baràs eh? I també va perdre la Baràs Però encà... encara té opcions de quedar primer si passen un seguit de coses, que és que el CSK perd contra el Partizan, que el Partizan va guanyar aquesta setmana de dos punts uh -huh. contra el Fenerbahce, i que el Fenerbahce perdés contra el Nanter. Si passés això, el quedaria primer. Si quedés, si quedés següent o primer, ens sembla que li toca a Madrid, que és l'imparable, és, bueno, és l'estrella d'aquesta Eurolliga. I si queda tercer, no es creu amb el Madrid. Però ja va dir el Xavi Pascual que no van especular. No, van a jo crec que el Barça el que ha de fer fer el seu camí. Bonniar. I si trobo a Madrid, pues a Madrid eh, al contrari. Contra equips així et creixes. Sí, sí. Perquè si no també es torna a l'Empiacó. Molt bé, Limpiakó, molt bé, Albert. Sí, no? sí molt, creixes, contra així, equips sí, així. Sí, no. sí. doncs, ara... Com Barça, no? Sí, clar, Estem, i llavors, després, bueno, després, després del viatge a Moscú, diumenge, també té partit al Barça, que és el que més mal li fa als viatges amb el Barça. Uh -huh. No sap recuperar-se bé i és quan ha fet el, el gran partit entre setmana que fa la pena durant el cap de setmana o és al revés. Aquesta setmana gran partit tampoc va ser el de dijous. No, mare, no. és veritat, també perdre <laughs> va perdre. Sí, va ser un partit una mica... En ganes, eh? Bon primer quart, sí. però després jo sembla que... El vaig anar seguint mica en mig, però un últim quart molt dolent, eh? Bueno, molt dolent doncs cert, es capfiquen massa amb els triples si no, en, una defensa molt fluixa hmm. mm, moltes jugades de dos contra un a l'hora no de, de fitxar van veure que aquest any la defensa no seria la millor perquè van fitxar l'Ampe, el Nashver el Pullen, tots aquests que bueno no mm -hmm. són uns grans defences o sigui i Xavi si... Pasqual va dir que el que no entrenava bé no jugava hmm. per tant alguna cosa passa allà dintre eh? sí, sí, sí. Doncs, Bueno, a passa allí dins. Ha de posar, ha de posar eh? Eh? els punts sobre les i, el que el... no he dit en tots els anys que està d'entrenador el Barça, no I ho havia a a més, no. amb una puntilla tan llarga algun no l'entrenarà perquè deu veure que la massa competència són aquests mm -hmm. els que acaben. I, i la bomba ballant. potser també que aquest any es nota molt una mica de baixada, no? Bueno, ho vaig veure bé l'altre dia. Sí? Sí, sí. No. Em va fer dos triples impressionants. Eh, el, el Navarro quan... De fet, surt una lesió Clar. que hem d'esperar que... Ho vaig veure és... bé l'altre Però portava esquerra... dos altres partits jo sempre que l'he es... vist es... que... No, ho però es creixen ja. els grans. Es creixen els partits grans, el Navarro. Aha. Serà molt sí, final sí, que ho farà sí, sí, el 30 sí, sí. punts, però contra el Valladolid aquesta setmana te'n farà dos. Ja... Bueno, la setmana passada en va fer 20, que van perdre contra l'Unicaja. Sí, va fer 20 exacte. punts. 20 aquí ho vaig veure una mica bé, ja, però d'aquest partit enrere el vaig veure amb el eh? hmm. Però bueno. Bueno, llavors... Doncs, jo el... no hi entenc, tampoc, eh? El, Barça... <laughs> el que jo digui, eh? Per una orella no, i no, no. entra per l'altre, eh? Doncs el Barça, que jugarà demà dos quart d'una contra el Valladolid a casa, al Palau, no serà transmès per la tele... Però no sí, serà transmès eh? no per l'arranjarena que és una cosa que t'has de registrar és una pàgina que t'has de registrar però esport el 3 els feia tots no? no, no del... aquesta setmana el res a Barça i Joventut en fa dos normalment però uh -huh. aquesta setmana només en farà un uh -huh. si no vaig equivocat que serà el del Caja el Joventut Caja Laboral un bon partit fa uh -huh. la Fonament Vives encara Uh, un quart d'una, o sigui, un el, quart abans el que sí que faran, perdona, el que sí que faran per Teledeport és el Fontlebrada sí. i la Bruixa d'Or eh? per Teledeport i dels el Fontlebrada el, Font Lebrat, el bé, Bruixa d'Or que ve de ter que, doncs. que escolta, que, es, que uh, dos dels pressupostos més baixos de la Lliga Endesa demà el Bruixa i el Fontlebrada es veuran les cares a la pista madrilenya uh -huh. sí. amb la gran necessitat de sumar, eh, Estan sí, els tants dos el, la setmana passada va, va perdre un rival que, bueno, era del, de la categoria seva el... i és la segona o la tercera També. consecutiva sí. que sí. derrota el que, bueno, contra el Llipuz que perdre i sí. Sembla que és el tercer, sí, sí, eh? La... Sí? Perquè va perdre contra estudiantes Bon guau, començament que... i ara sembla que s'han encallat una miqueta. Eh. Bueno, té... Però no, jo que ho està fent bé, eh? Però el, per el pressupost, els jugadors sí, i no tot, tot, ho està fent superbé. A mm -hmm. més, si hi ha jugadors que semblava que els americans, aquests tres americans, que bueno, el pull per exemple, no acaba l'ex-americà i segurament és molt més bo i tampoc acaba de funcionar. Doncs els tres americans ho estan fent superbé. Bueno, I més, és un equip bastant jove. Eh? Vinga, avui, Josep, PNBA, sisplau. Doncs a PNBA avui han jugat els Lakers contra Oklahoma, que diuen Oklahoma que està en superplena forma i de moment només té quatre derrotes. Uh, Pau Gasol, que és molt criticat allà a Amèrica, massa per mi. Uh, el Pau és possible el traspàs ja dels Lakers? Diuen, avui he, vist, he llegit una notícia... No s'entenen, eh, amb l'entrenador? Sí, he llegit una notícia que no s'entenen, però això ja fa quan fa que no s'entenen. Un any més d'un any. Doncs, bueno, no sé. Allà Un qui manes el si O'Brien sí, diu i el Pau Gasol es queda. Així es quedarà, perquè sí que el vol. Són amics, sí, són sí. eh, no? si no. sí, molt amics, però és que a aquest el Mike D'Anthony, no sé, és que es diu este. que on tenen problemes és sota el pau baix, i és clar. el pau diu que no, no, no l'utilitza bé, que no l'utilitza bé i que ell rendeix més d'una altra manera. I, és clar i l'entrenador diu que el que man és ell, bueno, doncs ja hi som. és que és refirrar, eh? El Mike, es... Mike D'Anthony amb la seva màxim exp... màxima època d'explendor va ser l'època amb Phoenix Sands, que tenia Steve Nash, Amar Estudemeyer, i... Sí, bueno, bueno. el mestre miltear, eh? Sí, l'Amar Estudemeyer era un 4, però que sortia molt a fora, i es deu, deu volgué fer... No, ja va, ja va dir el segon entrenador que D'Antoni no sap fer jugar pivots, Veus? perquè estava acostumat a tenir l'Estudemeyer, que sempre el tenia fora, uh -huh. i el Pau Gasol sí que és de jugar a fora, però no és tan ràpid, potser amb l'edat, no, no és tan ràpid, però avui no ha fet malament, 14 punts, 7 rebons, 3 assistències, i mires i tampoc ho fa tan malament, sí que aquell partit que és irregular, no com les altres temporades que et feia 17 punts cada Partit, sinó que un te'n fa 20, altre 7... Bueno. Uh -huh. I llavors, com que juguen contra Coca-Cola, també dic els números de l'Ivaca, que ha fet 19 punts, 10 rebots i una assistència. Impressionant la temporada de Sergio Ibaca allà als Estats Units. I també han jugat Minnesota contra San Antonio. Uh, Rick Rubio ha fet 15 punts, 8 assistències i 4 rebots, però bueno, l'estrella destacadíssima d'aquest equip és Kevin Love ha fet 42 punts, una bestiesa, i Riqui Rubio que continua amb potés, mateix plan sempre, l'encert, l'encert amb el triple, l'encert amb el tir, tot i que és un gran director de d'això, li falta l'encert, però bueno. Però gran partit l'altre dia, eh? Sí, sí, gran 21 partit. punts, 7 21 assistència, punts, eh? sí, sí, I molt bé. però bueno, li està faltant aquest, aquest encert, i bueno, de moment Minnesota que porta 9 victòries, 10 derrotes, tot i tenir un bon equip. Quin ve, és el millor equip ara mateix? Uh, Indiana. Indiana, bunyat, cada eh? setmana es van intercanviant, eh? cada setmana, no, no, no, jugo... aquest... bueno, cada setmana, cada 15 dies, tres setmanes, va començar molt bé els, els, els Clippers. No, no, no no penses, aquesta està sent Indiana, només porta dues derrotes, va, va perdre la dotzena jornada, està fent molt bé, no, eh? és el Paul George, bueno, no sé si sona, que sí. és una estrella emergent, aquell pivot de dos i pico molt molt alt, que és de Roy Hieber, és un equip molt sòlid. Té opcions, eh? Té opcions de guanyar. Bé, bé, molt bé, Josep, tanquem el bàsquet? Sí, sí. Anem a parlar la gent ràpidament abans de la publicitat de segona part, Albert? Uh -huh. Doncs vinga, uh, tu mateix, quan vulguis. Bueno, el primer que diré és que la, hi ha problemes informàtics a la pàgina web de la federació i no tenim les classificacions, eh? No hi ha les classificacions, no surten, hi ha un problema informàtic, no surten. Sí que tenim els resultats, almenys, d'això sí que s'ha pogut accedir. Hi ha els resultats, però bueno, han jugat poquets partits aquest matí, eh? dos tres partits. Primera, mira, començarem per la categoria pre-Benjamí, aquí al Municipal, que s'ha jugat a les 11.30, val? A les 11.30 sí. és el pre-Benjamí grup 54 entre el Porreig i el Solsona. Aquest partit ha acabat amb empat a un. Però com que no tenim la classificació, crec, crec, crec, a més, clar, és el, el meu fill, eh, que hem perdut la primera posició amb aquest empat. Eh, però no, no, no hi han registrats els altres, els altres resultats encara, per tant no, no et puc dir el Benjamí B, que jugarà demà diumenge també aquí al Municipal contra l'Arrels Club Esportiu B això és la tercera divisió grup 13 uh -huh. i el Benjamí A que ha començat sí, fa pues, una oreta Tampoc, clar, ara no tenim el resultat ni el descans eh, entre el Júnior Futbol Club contra el Club Esportiu Porreig A aquest partit ha jugat fora i, eh, i com us dic és el, el Benjamí A l'Alaví, el B, de la tercera divisió grup 16 eh, aquest partit també juga avui eh, però també a la una i mitja, per tant ha començat fa res, si és que ha començat entre el Porreig i l'Arrels eh, la l'Alaví A, la segona divisió, grup 7 aquest es jugarà demà diumenge a les 10, al camp del Joaneng, entre el Joaneng i el Porreig A i ens queden eh, l'infantil, com et dic, eh? Ja N'hi ha gaire resultats, tots són molt partits per la tarda. L'infantil, que està a Milita, la segona divisió, grup 25. Aquest és a tres quarts d'una, eh, ha començat a tres quarts d'una, entre el Gironella i el Porreig, derbi. Molt bé. Entre, entre el Gironella i el Porreig. El cadet, segona divisió, grup 20, partit per demà diumenge, a les 11.30 a Manresa, entre el Gimnàstic i el Club Esportiu Porreig A. I el juvenil, la primera divisió, grup 6, aquest es juga avui la tarda a les 4, aquí al municipal, entre el Borreig Club Esportiu A i el Junior Football Club B. Les noies, les noies sí que han jugat, per exemple, eh, si voleu que us digui, doncs el juvenil, eh? El juvenil, el infantil, juvenil, a la B, d'acord? Totes tres, <ríe> <ríe> que us sembla? Està en la primera divisió, grup 2... Eh, no, perdó, perdó, aquest no ha jugat, és que és el que he dit, ja, ja m'arrimango a, a la pàgina, no sé què ha passat. Aquest juga eh, a tres quarts de dues, comença d'aquí un quart d'hora, eh? Entre el Font Santa Ferrejó i el Porreig A. El que sí que s'ha jugat a les 10 d'aquest matí és el femení del cadet a la V, de la primera edició, grup 2, amb el resultat de Porreig 3, Riu de Peres 1. I l'altre, doncs, eh, començ ha començat a una, eh? Que és el cadet juvenil eh, entre el Porreig A i el... Big riu Primer-Rafó aquest, aquest està jugant aquí municipal? Sí, aquest està jugant aquí Molt bé. Per tant és el que es dit, hi ha tres, dos partits ara en joc i un que començarà fora d'aquí doncs, un quart d'hora Molt bé eh, Ho sento, eh? però és que avui no, no hi no, no es pot donar no. més informació no, Albert, no, no. No, no va res bé avui eh? no, ni nosaltres No és eh? la nostra CUP, eh? Eh? Anem fins són a... problemes alians a nosaltres <ríe> Molt bé Albert, doncs fins a... Una mica m'agrada ja. donar les classificacions no pot ser Vinga, fins ara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 Serviçó Il·luminació espectacular Serviçó Sonoritzacions Serviçó Discoteca mòbil Serviçó Lloguer d'equips de so Sonoritzem festes majors, fires, concerts Amenitzem casaments, festes escolars, bany escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Serviçó 93 838 1063 Colònia Pons, Porreig Fira Mercat a Porreig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 Passen 4 minuts de dos quarts de dues anem a passar la primera part del, de, del motor Albert Sí i avui escolta'm farem una miqueta al món al revés, eh, sempre comencem eh, parlant de les coses de casa que no n'hi han, si sí que avui després fer un èmfasi abans de parlar amb el Marc doncs, de totes les entitats que estan col·laborant amb la Marató de TV3, que són moltíssimes, moltes, moltes. i que aquí a la nostra comarca també hi ha moltes entitats, eh? ja sigui l'enduro motocross, ratllis, el que sigui estan moltes entitats ficades i per tant cada any va a més eh? molt contents, inclús trial tot, eh? tot, moltes entitats doncs començarem el món al revés i el món al revés doncs, per la segona secció déu Unidor. do déu nhi el que ens porta, sobretot les quatre rodes eh? sobretot les quatre rodes Comencem parlant primer de les dues, anem amb el motociclisme, aquesta setmana vam, vam, vam bueno, vaig poder una entrevista a Valentino Rossi i va dir que per ell el millor d'aquest any havia set el seu company d'equip Jorge Lorenzo, sí que el Marc té un talent increïble, ara m'agrada més això. Sí, que té que el xerrac, no? <ríe> <ríe> ara, ara, ara sé com treure. Eh? Sí. sí, que el Marc té, té un talent increïble, però va dir que el que havia fet doncs, el Jorge Lorenzo amb, amb una placa a l'esquena i tal i qual doncs que per ell tenia molt mèrit i que la veritat, un gran final de temporada, que haguéssim vist un gran final de temporada si ells dos haguéssim pogut estar doncs, de les millors condicions. Veurem un, un Valentino Rossi, que per cert, en aquesta entrevista vull recalcar l'any que va ser acaba el contracte i ell decidirà a mitja temporada si té nivell o no per seguir eh, MotoGV. Per tant, podem estar davant de l'últim any ja, de Valentino Rossi. I a la Fórmula 1 també explicaré quatre cosetes. Mirem, per exemple, el mercat de fitxatges. Ja tenim clar que Checo Pérez estarà d'acompanya amb roman Grojan a l'equip Lotus, això ja és claríssim. També ahir va quedar confirmat que Força Índia eh, ha fitxat eh, el... ara no em surt, eh? Perdó, el Checo Pérez. Pastor Maldonado estarà a l'equip Lotus. Ah, aquest me dit de memòria. Ah, <laughs> Pastor Maldonado estarà a l'equip Lotus, perdó, fent d'acompanya amb roman Grojan i... Uh, l'equip Força Índia hi va fitxar a última hora doncs, també a Checo Pérez, que militava, recordem, l'equip McLaren en aquesta temporada, i que finalment ha anat a espetagar doncs, Força Índia, on, on, on ja venia i on ja ell deia que era la seva il·lusió, però crec que la seva il·lusió va portar McLaren. Ahir farà companya Nico Hulkenberg, que eh, deixa doncs, Williams aquest últim any, i se'n va doncs, també a Força Índia. Recordem que Red Bull Mark Weber va plegar, Eh, el seu lloc estarà ocupat per Daniel Ricciardo i que Felipe Massa eh, en aquest cas estarà a Williams dit això normativa de la FIA dues eh, tonteries més grans del que us podeu imaginar de la FIA va de menys, de més a menys però molt menys el, és el que he recalcat perquè no tenim temps dues normatives, una és a partir d'aquest any el pilot podrà escollir el dorsal que vulgui durant tota la seva carrera esportiva per tant si tu vols el 6% agafaràs el 6, però si el de darrere teu ha quedat per davant de tu al campionat i vols el 6, l'agafarà ell. M'entens? Per okay. tant, el que només triarà el número que és el, el que només pot portar lo és el que quedi campió. A partir d'aquí els altres poden triar el número que vulguin. Tant sigui el 13, el 10, el 12, però si hi ha un altre pilot que a, a, a votació escolla aquell número, no podrà ser perquè si el de davant també l'ha agafat Ah serà el de davant. I va스 que es feia el, el, el, el seguint l'ordre de l'ordre del, del campionat. Per tant, campionat, si guanyava eh. Red Bull el mundial, primers segons del Red Bull, tercer i quart els que venien darrere el campionat. Allà. Una de les tonteries. Però l'altra tonteria, eh, encara va més enllà per mi, perquè la FIA va provar doncs a París, eh, eh, el dia el dia 17, 16 del mes passat. Ho va provar, però no va confirmar, però sí que s'ha confirmat aquesta setmana, que és que la penúltima cursa del mundial de Fórmula 1, que el Gran Premi de Budabi puntuarà el doble. Ah, sí? És ja veritat, veus sí. quina xurrada. Sí. Puntuarà el doble, el doble de punts. Això és per dir, si, clar, si n'hi ha un adavant, que sigui bé, el que està destacat, puntuarà el doble, però no té, és que no té cap mena de sentit. Els Pilos van dir que no té cap mena de sentit. I el carnet per punts es portarà en pràctica aquesta temporada. Es va fer una mig-mig aquesta temporada passada, que no es va notar res, però aquesta temporada es posarà en pràctica. Per tant, Déu-n'hi-do. I on més notícia sí que hi ha, i ho hem de dir, és en el Mundial de Rallis això sí que és molt destacat perquè ja tenim confirmats els equips de l'any vinent, tots per tant, vaig a repassar-ho si us sembla, l'equip Volkswagen, l'equip campió del món el que tenim el, el nostre enginyer, el Jordi Riba el, el enginyer de Berguedà estarà format pels mateixos pilots d'aquest any és a dir, Sebastià Nogé i Jarimà Tilabala els dos primers pilots uh, equip nou, eh, l'equip Hyundai Hyundai Motorsport HRT així és com es diu Hyundai Motorsport HRT Hyundai Shell HRT o alguna cosa Calai. Sí, perquè el patrocinador serà Shell. El primer pilot serà Thierry Nubil, seguit de Dani Sordo de Chris Atkinson i de Juo Hanine Per quatre? Ara ho explicaré El tercer equip, el que estava penjant, l'equip Citroën a Budavi, els seus pilots seran Chris Mick i Mats Otsberg Chris Mick que ja va fer unes quantes curses aquest any amb el Citroën Em pensava que era aquell del 33 No Mic, no. No. No, no, corre, no. No, no, aquell no corre oh, Podria, podria fer-ho ah, sí, eh, Doncs va fer bons resultats però van acabar sent sortides de pista al final, eh, al final la fe, doncs, van ser, però tot i així li ha volgut el seu lloc a Citroën eh, Doncs Chris Mick serà un dels pilots de Citroën i l'altre serà Matt Sosberg que recordem estava a l'equip fort Què ha passat? Doncs amb els de la, que estava a l'equip Citroën un se anat a Hyundai i l'altre que és Mick o Irwanen se l'equip fort Eh? per tant, Mico Ierboni n'estarà a Ford de nou eh, juntament amb Robert Kubica i Elfin Evans aquests seran els tres pilots de l'equip fort. per què dic quatre pilots? Doncs per què? perquè una de les normatives d'aquest any també que també canvien és a dir, si us en recordeu ja acabo eh? si us en recordeu eh, aquest any hi havia un tram de qualificació que el, el pilot que marcava el millor temps el que feia era escollir l'ordre de sortida l'any demà a la prova doncs aquest any això ja no existirà, ja no hi ha tram de qualificació, i els pilots sortiran per ordre invers. Per tant, primer veurem els últims en un, tram, en un ratll de, de terra, eh? en un ratll amb trams d'asfalt, no, en un ratll de terra, primer sortiran els últims i després sortiran els primers. I l'any demà, al revés. Com que hi ha dins la classificació, sortiran també els primers i després els últims. I l'any demà, a la tercera etapa, al revés. Per tant, deu nhi do va, bastant, bastant complicat i us deia això dels 4 pilots doncs, perquè aquest any la FIA ha obligat a totes les marques les quatre que en aquest, en aquest cas hi haurà haver-hi un pilot principal el número 1 eh? que en aquest cas serà doncs, de Citroën no ho sé, la veritat, perquè no està nombrat uh, sí que serà el de Hyundai que serà Terrenovil el de, de Polsbàgens serà OG i el de Força serà Airbonnet doncs uh, en qualsevol dels altres ratllis els pilots es poden saltejar per tant, en el cas de Hyundai, que n'hi ha 4, eh, Sordo sí que farà el ratll de Monte Carlo, però no farà el de Suècia, segurament, i no sé quan tornarà, perquè en farà 4, i en el cas dels altres, eh, lo mateix. Per Carai. tant, un podrà, en aquest ratll no corre aquest, l'altre corre l'altre. O sí sigui, tornem als anys 90, que és quan es feia això. Ah, eh, molt bé. Han passat 25 anys, en sem... no, eh, no, 23, i estem igual que els 90, vull dir que tant per tant, no ha evolucionat massa, tampoc. I una última notícia, eh, Dani Sordo no tindrà de copilota Carlos del Barrio, torna Marc Martí i a partir d'aquest Mundial 2014 doncs, estarà acompanyat per Marc Martí. Eh, Dani Sordo crec que farà 5 ratllis, 5 més possibles bons resultats que igual li poden donar més, doncs, més, més més camí en aquest Mundial. Molt bé Albert, doncs ens trobem després a la segona secció, després mm -hmm. del futbol sala, mm -hmm. llavors del futbol, després de la segona secció, yes. amb el nostre pilot d'Avià, al Marc Coma. Molt bé, fins ara. Jaume Estàs a la lluna, Jaume, no? O estàs a Júpiter? Què? A uh, Futbol Sala Femení Club Deportiu Universitat de Alicante Futbol Sala Jorneia Aquesta és la primera divisió femenina, jornada 12 però no jugaran fins al dia 21 de desembre O sigui que ens hem d'esperar a oh, la setmana vinent um, Setmana vinent, oi? Ja, Estic perdut, eh? Suposo que sí. Uh, estem a 14, 15, 7 i 5. Ecliquà, Ecliquà, Jaime, Ecliquà. La setmana que ve, jornada a jugar. al primer divisió femenina, segona, dotzena jornada, que serà aquí al camp de l'Universitat d'Alicante. Uh, Lliga, segona divisió femení, grup 3, desena jornada. Puig, Fitor, Futbol, Salacacerres, Futbol. Futsal Cervello Club Esportiu A quin cama jugarà això? Al pavelló municipal de Casserra. Qui serà l'àrbitre? Oriol Quirza Petit Doncs aquest petit, ai aquest petit <laughs> Aquest petit àrbitre que pitarà aquest aquest partit és per avui a partir de 3 quarts de 4 a Casserra. Suspense, suspense, perquè anem a parlar de la Lliga Tercera Divisió Catalana, Grup 5. Estem parlant de futbol masculí, eh? Grup 5, desena jornada. Vaganer, CCR, Camp Arellada, Club Deportiu. No, no, estem parlant de la Lliga Tercera Divisió Catalana, Grup 5. Ah, perdó, perdó. Futbol, sala Porreig, fut, futsal, Cardona. A quin camp, Joan, aquest partit? El pavelló municipal de Porreig. I l'àrbitre? Manuel Tito Scalvillo. Doncs aquest partit és per aquí avui, a partir de les 8. El pavelló d'aquí Porreig, eh? Futbol sala Porreig. Següent. Club Futbols a Ciutat de Berga, Sport Bruc Futbol Sala. El camp? Pavelló municipal d'Esports de Berga. l'àrbitre? Abel Medina Sánchez. Aquest partit es jugarà avui a la capital a partir de dos quarts de cinc. Següent. Indàver, Pútbol, Salacacerres, B, Baybé, Club Esportiu. El camp? Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Luis Tomi Casanello, Quezada. Diu nhi do eh? Sí. eh? Aquest partit és per avui, a partir de les 5 de la tarda, Cacerres, curiosament, eh? Quasi, quasi tots de moment estan jugant els, els equips bergadans aquí a casa, tots. segona divisió catalana, grup 3, dezena jornada. La Pobla de Lilletu, de futbol salà, Tona a fut, futbol salà. El camp. Pavelló municipal de Bagà. L'àrbitre. De Bagà. De Bagà, sí senyor. Així, ah, no molt curiós, eh? Serà com un triangular, això, eh? L'àrbitre Emilio Cáceres Pujol. Doncs aquest partit que jugarà la Poble a Bagà serà avui a partir de les 4. Següent. Futbol Salà, Pes, Imaginer, Cacerres, Atlètic, 04 4 Castellà, Futbol Salà, B. El camp? Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Un altre cop, Oriol Quilsa Petit. El petit aquest, que no para de pitar, serà avui a Cacerres una altra vegada. Clar, que hi ha qui és, doncs pitem els tots. A partir de dos quarts de set, a Cacerres... Para, para, para. No, ja, home, que ara ja està Anem a parlar de l'últim, eh? Deixa'm apropiar allà la música que posarem després Escucha'm-la eh? sí. Serà aquesta Ja poso ara perquè com que comença molt, molt, molt a poc a poc saps? Així ja ens donarà, ens donarà per Aquest partit i pues, ja comencem amb el futbol eh? Últim partit del futbol sala masculí Que curiosament també el jugarem aquí a casa Al Berguedà, Lliga Primera Divisió Catalana Grup 3, desena jornada Quina, el futbol femení? No, el futbol sala masculí, germà, la primera divisió el, catalana... Ah, ja està quarta. El més grande. Com que sempre a la quarta, doncs està a la Ja hem començat a la bueno. Doncs a la primera catalana, oi? Eh, anem amunt, com l'Albert, girem amunt. Vinga, som-hi! Primera catalana grup. Jo ja l'he dit, primera divisió catalana grup 3, desena jornada. Com que no el tinc. Vagoners, CCR, camp per de Club Deportiu, a camp al pavelló municipal de Begà, l'àrbitre, Emílio Cáceres Pujol. Aquest partit és per avui a partir de 3 quarts de 6. Vinga, estem en darrers trets, estem en la sintonia del futbol i per parlar de... Sí, al Jaume li va bé, eh? per parlar de la quarta catalana, grup 1, d'otzena jornada, que el vec més perdut que un en un graje... Digues, digues. No, digues tu, ja l'he dit ah, jo. Ah, Sant Salvador, de Certs, club de futbol, Vilada, club esportiu, aquí no el tenia. But tu, tu, tu, Jaume... No tenia, eh, ja ho veus. A, a només fas que tocar la pera, no? Perquè comencem amb un, què m'has dit, un derbi, no? Sí. Sant Salvador de Cercs <ríe> Vilà de Club Esportiu El camp on jugaran aquest mm, Duel, has... derbi sí. Duelasso Duelasso El desert municipal de Sant Jordi de Cercs I l'àrbitre, el jutge El jutge Aleix Rojas Calvera O el, Calavera El que agafarà que el... El Potser algú caurà en Calavera Ja home, no comencem eh? no. no ho feguis començar A fer volar coloms no comencis a fer baixar la sang eh, Doncs això, eh, ara m'he perdut jo eh, Doncs ja està, Sant Salvador de Cercs Vilada eh, Anem a repassar la classificació Per on volten aquesta gent El Sant Salvador de Cercs, club de futbol On està Jaume? Quina posició? El Sant Salvador de Cercs, 7è 7è, quants punts? 17 Buf. Jugats? 11 eh, guanyat 5 Empatats? 2 Perduts? 4 Gols a favor 25 I gols en contra 15 I el Vilada Quina posició marxa? 13 El, el, el, el, el Foraster, eh? És el Foraster Marxa a la tretzena posició Quants punts? 10 7 menys Jugats 11 Els mateixos Guanyats 3 2 menys Empatats 1 1 menys Perduts 7 3 més Gols a favor. 13. I gols en contra. 25. Cercs, que està en una alçada de 660 metres l'estat del cel per aquest Farà partit. Farà sol. Farà sol, però impressionant, eh? Probabilitat de precipitació. 0%. 0%, 0 amb el sol que es tallarà al cap. S'ho <laughs> foten xàfec. Temperatura mínima. Menys dos greus. I màxima? Deu. El vent que bufarà? en no. Encalmadet, eh? Encalmadet no bufarà. Haurem de bufar nosaltres, eh? Sí. A quants quilòmetres per hora si està encalmat, Jaume? Quants quilòmetres? A zero. A zero. I índex de ratxos uva màxim? Un que recordem als nostres agents, és un índex... Ultraviolat baix. Ultraviolat baix. No ens farà falta posar la crema protectora de moment, eh? De moment ja es veurà, perquè clar, això no canvia tant. Seguim! Següent, Jaume. Valls de Toruella, club de futbol, Montmajor Futbol Club. El camp. Municipal de Valls de Toruella. I Antonio Montes Rodríguez. Aquest partit es jugarà demà a Valls de Toruella a partir de les 4 de la tarda. Següent... Avinyó, club assorteu a Bia Unió Esportiva B. Amb el camp? El camp municipal, Herms. I l'àrbitre? L'àrbitre Adrià Navarro Martínez. Aquest partit es jugarà a Avinyó d'avui a partir de les 4 de la tarda. Següent? Municipal de Berga... Ai, perdó. <ríe> He llegit el camp. El primer camp. No passa res, home, no passa res ja van, ja van dir-ne l'horari per l'altre partit, ja el direm, ja el direm, el del derbi eh? el del sí. Cercs contra la Vilada eh? un gran derbi de l'Albergadà eh? escolta'm, que això no passa cada dia següent, Jaume, el Berga, Club Esportiu Berga, Club Esportiu Puigcerdà, Club de Futbol el camp ara sí, el municipal de Berga sí, Joan Arnau González Fernández aquest partit precisament és per demà a partir de les quarts de cinc, següent Cacerres, club de futbol, Artés Futbol Club. El camp? al camp municipal de Cacerres. Cacerres no s'ho aquesta setmana, eh? Tots a casa, hi està el futbol, eh? L'àrbitre? Oatman Elmazajem Tribat. Aquest partit es de jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Següent? Sant Llorenç de Mourins, club esportiu Correts, club esportiu. Eh? I I el camp? El camp municipal de Sant Llorenç de Morins. I l'àrbitre? Daniel Díaz-Lóquer. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda i com no anem a donar el resultat, el resultat. l'horari del nostre Sant Sobó de Cers Vilada, que jugarà precisament demà a partir de les 4! amb Marioneta. I el Marc Homa. El Marc Homa. Em sembla que el trobarem després de dinar ja, eh? perquè en el plan que anem, tercera catalana grup 7. Després, Mariona, després després no sé quina hora. Eh? No ens queda res, quasi bé. Tercera catalana grup 7, 14a jornada. Porreig, club esportiu, Club esportiu, un altre derbi. Un altre derbi, toca a la pera, tu. Porreig, club esportiu, oh, toca't a pies el Porreig, que juga al municipal de Porreig que és molt important un partit que s'ha de guanyar sí o sí si realment es vol portar a terme allò d'un ascens per temporada però el seu rival o l'equip foraster està aquí per dir que ell també juga sí. eh? uh, donem l'horària. aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de tarda eh? uh -huh. tots al municipal de Porreig uh, bueno, ja t'he avançat el d'això, quin camp Jaume el desert municipal de Porreig. El desert municipal de Porreig. El jutge? El jutge Edgar Boada Hidalgo. El Porreig que marxa la classificació en quina posició? Tercer. Tercer. Quants punts? 30. Jugats? 3. Ai, 13, perdó. Gu guanyats? 10. Empatats? 0. No en vols saber res de l'empate. eh? Perduts. 3. Perduts al riu. Gols a favor? 28. Gols en contra? 13. 13. I al Urban Club Esportiu, a quina posició marxa? Deuè El Foraster, a marxa de la desena posició Quants punts? 17 17 punts jugats? 13 Els mateixos, quants n'ha guanyat? 4 6 menys, empatats? 5 Cin. 5 més, perduts? 4 Un partit perdut, tan sols més Gols a favor? 19 I gols en contra? 26 i ens hem deixat, com pots veure l'estat del temps, eh però el diumenge, el diumenge serà com l'altre farà sol no hi haurà cap problema, no hi haurà cap risc de res, l'únic risc que hi haurà i és el que volem veure tots, eh, gols i gols i gols un risc ja, de, de golejades no? <ríe> però de l'equip del d'Albergadà <ríe> esclar pues que sí, no, l'equip d'Albergadà són tots dos bueno, ah, podria bueno, quedar 7 a 7 guanya el, el millor 15 a no? 15, jo que sé següent jaume Gironella, club de futbol atlètic B Nàstic de Manresa Club Al camp Municipal de Gironella L'àrbitre Francisco Domínguez Vicioso. Aquest partit és per avui A partir de les 4 de la tarda Gironella, segona catalana Grup 4, 14a jornada que bueno. Albert, si ens estàs sentint Ja pots començar a venir, que s'acaba el futbol I hem de començar ja ràpidament La segona part de la, del motor eh? Clar. Segona catalana, grup 4, 14a jornada guisar damunt club esportiu gironella club de futbol atlètic i el camp on jornada aquest partit municipal parc del Tanès i l'àrbitre l'àrbitre victòria petrova borislava <laughs> jaume jaume et vols tornar a dir sisplau que com et senti aquesta dona vindrà a buscar t'esperarà qui vagi a la porta eh? petrova borislava un altre mariona mariona per favor victòria petrova és victòria petrova borislava boba, no? És en B baixa, és. Bo, va, però no me alta. És amb B baixa. Eh no vull saber res, es eh. Ah, no. seguim, seguim, va. Se sort, que juguen, sort que juguen, sort que juguen farem una polèmica. Sort tot. que juguen demà. sort que, Petruva... que juguen. Sort, que, sort que juguen demà i li sà, vale. uh, aquest partit és per demà, a partir de les 12 del migdia. Primera catalana grup 14a jornada, que vem al futbol. A via Unió Esportiva, Mollet, Unió Esportiva, Club de Futbol. Ja s'hi recupera d'aquests mals resultats que ha tingut... Què m'ho dius per mi? Puc enrotllar-me jo? Tu també? Eh? Fins que acabem? Apost pues, tranquils, tranquil·litat i bons aliments. Diu que tenim tot el temps del món. Com a... A veure si em palmarem a l'hora d'anar a sopar, doncs. D'aquí s'ho diré. Ara baixarem quan acabem el programa, tornarem la la Victòria. Bé, bueno, la Victòria no, perquè està a lliçada amunt. A lliçada ah, bueno. avall, o, o a lliçada al mig, no sé on està. <ríe> Aviam, a lliçada amunt, a lliçada amunt. A lliçada al encara l'han de fer, encara <ríe> l'han de fer. Jaume, Ai, Jaume, primera Catalana Grup 1, 14a jornada. M'has relaxat molt, Albert. Digues. Jaume, primera Catalana Grup 1, el més gran, l'equip sí. més gran, més gran que tenim que aquí a Bergueda ara. Com que has dit que ens relaxem. Sí. 14a jornada, qui són... L'Avià, Unió Esportiva, i el Mollet, Unió Esportiva. Ara, gràcies a Déu. Quan aixugarà aquest partit? al Municipal de d'Avià. I l'àrbitre? Israel García Membribe. Doncs l'Avià ocupa una de les posicions de l'ascens del grup 1 de primera catalana. Després de tres derrotes seguides, aquesta tarda, a partir de les 4 de la tarda, l'equip que dirigeix Víctor Vera rep un Mollet irregular, que tampoc no passa pel seu millor moment fins al punt que ja ha canviat d'entrenador i alguns jugadors. Vera ha comentat que nosaltres estem expectants després de la golejada rebuda al camp del Júpiter. <fixi> uh, confio que haguem après dels errors. El Mollet és un bon equip i tot i haver perdut diversos jugadors contrastats, n'han fitxat d'altres que també ho són, com l'Albert Càmera a la banqueta. Són un equip ordenat que intenta jugar a pilota costa fer los els gols, però també és cert que no en fem gaires. Que no en fan gaires, perdó, eh? Soprem de Mollet, eh? Està parlant de Mollet a l'entradora de la via, eh? Bé, cert que no en fan gaires. Nosaltres tenim ganes de sumar per poder estar vius a la classificació. Sempre un punt és millor que cap, tot i que el primer objectiu és la victòria. Per jugar contra el mullet al darrer de l'any a casa, Vera no pot disposada, salla, lesionat i són dubtes, Pop Pintor i Joan Noguera Abel Cortizo ja està disponible com dèiem, aquest partit és per avui aviam Ullet, a partir de les 4 Abans yeah. de començar el motor Pum. deixa'm parlar del Facebook ga fet fent 968. Molt bé. A veure quan arribem als 1000? Hoste. Arribem als 1000. Hoste. Mariona. Maisさ... Plaça. Plaça Mariona clama. Poseus uh, sí, el el sit. Poseus el sit Mariona. Bona 1000, si plau. Veu, ambientem Sí, per tenir un premi, eh. Som 1000, als 1000 quilòmetres. Que què hem que, que, que, que, que, also... <spider spirit> <justified> que faríem un calendari d'aquests empilotes, pilotes no? Ah, no, Voleu que arribem als 1000 per fer un calendari d'empilotes. això al 5000. Això val calés. Això val pasta? Sí, però això sí. 5.000, Això avui en dia drets d'imatge. Ah, ah, bueno, oh, bueno. El 5.000, el 5.000. Tu, escolta, bueno... Per tant, no ara començarà ficar... a pujar això com l'espuma. Però a això més, de, manera, fent, ja a no més no de ficar no. les pilotes de Vim Pom, agafes pilotes aquestes de Nivea, de la platja, hi ha qui sí. pas més. O globus d'aquests, grossos. <ríe> Farem fotos de pilotes de futbol, de tennis. Ah, exacte. De gols. I la recordació la donaríem a... Fos? A la Marató. No, ara ja fem tard. Ah, sí, L'any que, que ve seria. S'ha <ríe> de preparar molt, eh? ja estem parlant aquí. estem, colons, estem deixant anar colons. Igual que no. <ríe> el zapping. Igual que <ríe> el <ríe> zapping, sí. Vinga, Albert, com vols començar? Mire, començaré com he dit abans, aquesta segona secció, el món al revés. Començaré doncs, amb entitats doncs, col·laboradores. Recordem aquest cap de setmana, eh, la marató de TV3, segur que no ho sabiu, eh, que no. No ho, sentit, ja sé, ja sé. no ho sentit a dintlloc Ens va venir a l'escola a fer-nos una xerrada de la marató Ja mm? has col·laborat ja? Ah sí? Ja sí? has col·laborat? L has donat calés? No no, no, no, encara no Per tant, en què has col·laborat, aviam? En escoltar En escoltar? Ah. Bueno. No, però <laughs> També ja és, una és una molt important la <laughs> Algo és algo També és molt important ja, doncs Bé, bueno, doncs jo, eh, el, jo món, ja el, el món del motor sí. també s'ha volcat, evidentment S'ha sí. volcat i de ple i entitats col·laboradores, per exemple el motoclub Segre aquest eh, cap de setmana organitza un un Enduro, un Enduro allà a Lleida el Basella Racing també, i tots els beneficis n'hi ha destinats a la Marató de TV3 el motoclub Baix Berguedà que tingui constància, no sé res però sí que col·labora amb un esdeveniment que parlarem ara, que la setmana que ve en parlarem moltíssim i aquest de cotxes però és la setmana que ve, però també n'hi destinat els beneficis a, a la Marató com us deia, Motocup Segre, Motocup Lleida, Motocup Tarragona... Molts, moltíssims, moltíssims. La gran part de Catalunya eh, col·labora eh, amb la Marató de TV3 i molts dels beneficis els veurem demà registrats en el, en el marcador de la Marató. Jo vull destacar de la nostra comarca, que és molt important. Serà la setmana que ve. Pep, si me baixes una miqueta el... Ah, aquí la setmana que ve aquí a la nostra comarca parlarem amb el, amb el propietari, amb l'encarregat i tot el que vam moure socis. Si us en recordeu, fa uns dies, fa uns temps, eh, us vaig dir doncs, que s'està preparant un circuit d'aquí dalt a la finca Canudes i que aniria eh, doncs tot, tots, el, tots els beneficis anirien a, a, a, a, a favor de la Marató. Doncs us he de dir doncs, que aquest circuit és, ja està, és un fet, ja us podeu inscriure, a Sant Pau de Casserres el dia 22 de desembre, finalment és la setmana que ve, al quilòmetre 4, a la finca Cal Canudes, eh? Uh, us dic, el termini per les inscripcions uh, acaba el dia 20 el dia 20 d'aquest mes uh, crec que és dir Jous el circuit, perdona, que estic amb el telèfon i... el circuit és el de Sant Pau de Caceres però és per córrer amb tot, tot. Sí, sí, sí, sí. Motos, és un circuit cotxes no sí, sí, sí el logo és cursa de campions de terra ratlli més ratlli cross per tant, interessant i, i el que us dic, els beneficis van tots destinats a la marató i la setmana que ve tindrem aquí la setmana que ve parlarem amb ell, eh? esperem que puguem parlar amb ell. Us dic, si us voleu adreçar, si us voleu informar i si us voleu sobretot inscriure, heu de parlar amb el Jordi Canudes al telèfon 618 548 922. 618 548 922 o a la pàgina web de l'Escudria Gironella, escudriagironella.com. Això és el que passarà, doncs la setmana que ve, recordeu, eh, el circuit de Sant Pau de Casserres, eh, rally cross, rally més rally cross. Son dos cotxes que sortiran paralel, però això s'om parlarem moltíssima la setmana que ve, ja que serà el dia, de, el dia abans previ de la cursa, previ abans a aquest de car, eh? un de car doncs que començarà aviat, eh? ara sí que la setmana que aviat dedicarem doncs, tot el, quasi tota la secció del programa, més alguna notícia que ens pugui arribar a sortir, però quasi bé dedicarem tota la secció del programa parlant del Dakar. Un Dakar que començarà el dia 5 de gener i que acabarà el dia eh, 14, 14 de gener, eh, per tant eh, mig, mig mig mig gener. Eh? Mariona, què em penses? No dius res avui, Mariona? Uh, jo, bueno, penso tu que... Tu estàs aquí, no? Que si, si estic aquí, íntegrament... Que no et trobes bé? Sí, sí, però... No sé, crec que és molt interessant això de car, però sempre com no un plegare. S em falta coses per, per acabar d'entendre i acabar deassorir no? perquè mm. no estic molt familiaritzada amb tot això del motor, tot i que trobo que és molt interessant i com totes les fites fites que estem aconseguint aquí a Catalunya és, és, és, un, és un orgull no? mm -hmm. la d'a manera de, amb la qual nosaltres ho podem fer mm -hmm. perquè dona molt d'ací sí i és molt interessant. Molt bé. Bueno, estem intentant contactar amb el mar Com no sé si és possible. De moment el Josep m'està dient que no. bueno, jo el que sí que us diré, mentre el mar no, no surt, doncs... Eh... Jo penso que seria una, una feta mm. interessant eh, que tots els, els oients i tota el, la, la gent que, que és públic de tot això, eh, eh, seria interessant que els que ho entenen i els que estan dins i que els hi apassiona, Uh, poguessin enganxar a la gent que li interessa, uh -huh. que sap que això és important, però que els costa acabar d'agafar tot el ritme amb tot el significat i trajectòria que té això. I penso uh -huh. que és interessant poder arribar a tot tipus de públic perquè així tots ho puguem disfrutar i que és, és, una, és increïble poder-ho fer així, no? que en el fons, encara que sigui un esport, que sigui un art, no? per part dels pilots, que és un entrenament constant que fa que ha gent arribat a sortir aquesta fita de, de campions que han fet, és interessant poder... o sigui, no deixa de ser entreteniment en el fons, no uh -huh. deixa de ser entreteniment. Encara que sigui un esport i sigui dur i no sigui una cosa més acurada com una dansa o una cançó, és, és una bueno, un locurad no que és a, vegades, eh, és, a vegades, És, és, és art, i... No? i és, és sí. interessant poder parlar de això, obert de manera que arribi a tot tipus de públic. Diquen Josep, massa tard, Albert, massa tard. Massa tard, massa tard. no hi és. Malament. Malament Escolto, doncs, estava, setmana que ve, eh? Quan estava parlant, ho ha gafat antena o no? Diu que viu quedat cap al migdia sí, sí, sí, sí, oh, dies. Sí. sí, sí, sí, No, no ha quedat amb vaul teu. Bueno, doncs, Josep, la setmana que haurem de parlar, eh, avui ha anat tot com ha anat. Eh, jo només diré doncs, que són tres països Bolívia, Argentina i Xile i que començarà el dia 5 i acabarà el dia 17 de gener amb el Marc Huma doncs, en parlarem si podem la setmana que ve més, més, més estona Bé. Eh? perquè m'hauria de repassar-ho doncs, tot amb ell i, i aviam si ens ho porti doncs pues, molt bé, Albert, tu deixes aquí ja el motor, uh -huh. que no, no sentis res, eh? Al final... Uh -huh. Ha parlat la Mariona, quasi bé. Ah, sí? Ha parlat sí. la Mariona. Ha ah. fet es la Mariona. Escolta, ah. és, és que jo m'ha de parlar des de perspectiva de públic, però amb interès. Molt bé, molt bé, Per conèixer i entendre. Com més conèixer i més entens, més t'agrada una cosa i més gran tens, tens de, de, de continuar-ho entenent i poder profunditzar més. Doncs avui... Ja, ara... deixa'm dir, Josep, sí, això que... del... De, de... Del circuit de Sant Pau de Cacerres, recordo, eh, informació, Jordi Canudes, per inscripcions al 618 548 922, perquè també algú diu, hosti, quin telèfon ha dit? Posa pues aquest, 618 548 922, aquí us podeu inscriure fins al dia 20 de desembre. Molt bé, des d'aquest telèfon nosaltres recordarem que l'homenatge a Porretge homenatjarà el seu campió Oriol Rossell el poble de Porreig oferirà demà un, un homenatge a Oriol Rossell per celebrar el títol de Lliga aconseguit pel seu equip l'Sporting Kansas a la Major Liga dels Estats Units serà a dos quarts de 7 de la tarda al pavelló de Porreig demà eh? doncs nosaltres... el millor jugador sub-21 eh? d'aquesta Lliga Sí senyor. Per tant, eh, molt bé l'Oriol Rossell eh? I encara es va campió i lesionat eh? sí, sí, molt Campió bé, molt i lesionat bé. Doncs eh, que sàpiguen els oients que quan acabem el, el nostre programa començarà l'informatiu i l'informatiu començarà d'una manera molt especial precisament amb l'homenatge a Oriol Rossell Una entrevista que va realitzar el director Josep Genescà Eh... No sé si va però ser no ens aquesta, setmana, res, eh? aquesta setmana passada Per això ho no ens han deixat dir res No res més, tornarem la setmana que ve Si podem amb el Marc i si no amb el Joan No donar temps eh? Explica-lo explica d'excursionisme No, temps. no. Eh, que passeu no. passa de l'hora Ja passa de l'hora no? Avui ja eh? sí, no, que s'ho okay. portava currat eh? La... Eh, Muy currat però, currat, però currat ben currat ah, no, eh? M'ha agradat, però no Tampoc ho, no, tampoc ho tens acabat, eh, Mariona doncs a de currar la setmana que ve per fer això una gran a... secció d'èxit. Això és una altra cosa. Ah, Il·luminada, projectada, ah, enfocada, sí, ara tal, ara i sí. i com ha de ser. Pujarem els mil al Facebook de cop. Ara sí. <ríe> ara ja Doncs això, com dèiem, ens veurem nosaltres eh, el dissabte vinent, a partir de dos quarts d'una, com sempre. Menys avui, però com sempre. Molts petonets i adeu! Adéu! Adéu!